Kapittel 11 Det ord som kom til Jeremia fra Jehova, og som lød, Hør denne paktens ord, og du skal tale dem til Judas menn og til Jerusalems innbyggere, og du skal si til dem, Dette er hva Jehova, Israels Gud, har sagt. Forbannet er den mann som ikke lytter til denne paktens ord, den som jeg ga deres forfedre befaling om den dagen jeg førte dem ut av Egypts land, ut av jernovnen, i det jeg sa, Adlyd min røst, og dere skal gjøre disse ting i samsvar med alt det jeg gir dere befaling om. Og dere skal i sannhet bli mitt folk, og jeg selv skal bli deres Gud, for å holde den ned som jeg sverget over for deres forfedre, og gi dem det landet som flyter med melk og honning, som på denne dag. Og jeg svarte så og sa, Amen, Jehova. Og Jehova sa videre til meg, Rop ut alle disse ord i Judas byer og på Jerusalems gater og si, «Hør denne paktens ord, og dere skal gjøre etter dem.» For jeg formante høytidlig deres forfedre den dagen jeg førte dem opp fra Egypts land og fram til denne dag, i det jeg stod tidlig opp og formante dem og sa, «Adlyd min røst!» Men de lyttet ikke og bøyde ikke sitt øre til, men de fortsatte vær især og vandre i sitt onde hjertes i en stridighet, og derfor lot jeg alle ordene i denne pakten komme over dem den pakten som jeg befalte dem å gjøre etter, men som de ikke gjorde etter. Videre sa Jehova til meg, «Det er funnet en sammensvergelse blant Judas menn og blant Jerusalems innbyggere. De har vendt tilbake til sine forfedres misgjerninger, de første forfedrene som ikke ville adlyde mine ord, men som vandret etter andre guder for å tjene dem. Israels hus og Judas hus har brutt min pakt som jeg sluttet med deres forfedre. Derfor, «Dette er hva Jehova har sagt. Se, jeg fører en ulykke over dem, en som de ikke vil kunne komme unna. Og de skal sannelig rope til mig om hjelp, men jeg skal ikke lytte til dem.» Og Judas byer og Jerusalems innbyggere vil måtte gå og rope om hjelp hos de gudene som de frambringer offerøyk for, men som visselig ikke kommer til å bringe dem frelse i deres ulykkes tid. «For dine guder er blit like mange som dine byer, juda.» O like mange som Jerusalems gater er de altere der har satt opp for skammeligheten, altere til å frambringe offerøyk på for bal. Og du, be ikke for dette folket, og oppløft ikke for deres skyld et inntrengende rop eller en bønn, for jeg skal ikke lytte når den tiden kommer da de roper til meg om sin ulykke. Hva har min elskede å gjøre i mitt hus, siden mange av dem gjør dette, handler etter dette onde påfunnet? O vil de vi hjelp av hellig kjøtt få din ulykke til å gå deg forbi når den kommer? Kommer du til å juble på den tiden? Et frodig oliventre, vakkert når det gjelder frukt og utseende, er det navne Jehova har gitt deg. Med lyden av kraftige bulder har han tent en ild mot henne, og de har knekket et skrener. Och herstyrkenes Jehova, han som plantet dig, har uttalt en ulykke mot deg på grund av den åndskap som Israels hus og Judas hus har gjort for å krenke mig, ved å frambringe offerøyk for Baal. Og Jehova selv har opplyst mig, så jeg kan vite det. Og den tiden lot du mig se deres gjerninger. Og jeg var som et tillitsfullt værlam som ble ført til slakting, og jeg visste ikke at det var mot mig de tenkte ut planer. La oss ødelegge tre med dets føde, og la oss avskjære ham fra de levendes land, så hans navn ikke lenger blir husket. Men herstyrkenes Jehova dømmer mer rettferdighet. Han gransker nyrene og hjertet. La meg få se din hevn over dem, for derfor er for deg jeg har åpenbart min rettsak. Derfor, dette er Jehova har sagt mot Anatots men, som søker å ta din sjel og sier, «Du skal ikke profetere Jehovas navn, for at du ikke skal dø for vår hånd.» Derfor, dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. «Se, jeg vender min oppmerksomhet mot dem.» «De unge mennene skal dø ved sverde, deres sønner og deres døttere skal dø ved hungersnøden, og ikke engang en rest skal det bli for dem, for jeg skal føre ulykke over Anathots menn det året da oppmerksomheten blir rettet mot dem.»